Uh, ikhwah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan uh, Muslimin, uh, Muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita mulakan kuliah kita pada malam ini, uh, cuma nak pastikan uh, suaranya uh, boleh didinga, ya? boleh uh, dengar jelas, insya Allah uh, mudah mudah-mudahan. Uh, ikhwah tuan-tuan dan puan bertemu kita dalam kuliah bulanan kitab riyadus salihin karangan imam An nawawi <tuh> uh, rahimahullah dan untuk اخwa uh, yang mengikuti kuliah uh, kita pada malam ni uh, malam ini sambungan ya bacaan kita dalam bab yang ketiga ya bab tentang sabar dan hari ini kita mulakan dengan hadis yang ke-32. Ya, hadis yang ke-32 dalam bab uh, Sabah ini. Boleh kita perhatikan tuan-tuan uh, dan puan-puan. Uh, suaranya jelas ya. Uh, baik, terima kasih atas uh, uh, komen uh, dan uh, makluman. بَي حَدِيث 32 وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي فَقَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك, لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه Wafir riwayat li Muslim tbci ala cabi lha mafumnya daripada Anas radhiyallahu anha dia berkata Nabi saw pernah melewati ya sambil sambil itu kita utarakanlah tu cuma tu Nabi pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di tepi sebuah kubu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah. Saya kira tak tepatlah kita terjemah dengan takut, takwa kita kekalkan. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita itu menjawab, pergi dariku. Kerana kamu tidak ditimpa atau ayat ah, kerana uh, kerana kamu tidak ditimpa seperti apa yang atau kerana kamu tidak ditimpa seperti musibahku. Wanita itu tidak uh, <tuh> wanita itu tidak uh, mengetahui saya tak berkata mengenal pun. Mungkin tak tepat, ya mana mungkin, ya tak kenal Nabi. Wanita itu tidak mengetahui bahawa itu adalah Nabi SAW. Maka setelah dikatakan kepadanya sesungguhnya dia itu Nabi SAW. Maka dia langsung mendatangi rumah Nabi SAW, bukan pintu dia langsung mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata tidak ada uh, tidak ada pengawal uh, di pintu rumah Baginda dia berkata wanita itu berkata saya tidak mengenal anda atau saya uh, saya tidak mengenal anda atau saya tidak perasan ya Maka Nabi saw bersabda, sesungguhnya sabah itu adalah pada uh, sesungguhnya sabah itu adalah pada pukulan yang pertama. Saya ingat perkataan musibah itu boleh kita ganti dengan pukulan. Ya, yeah? sesungguhnya sabah itu adalah pada pukulan yang pertama. Uh, saya ingat tuan-tuan boleh sama-sama fikirkan lah apa uh, ter, apakah terjemahan yang yang sesuai di sini. Innama sabrulinda sadmatil ulah. Maknanya uh, perkiraan sabah itu adalah apabila musibah itu baru menimpa. Ya yeah, sabah itu diperkirakan kan? Yani apa yang paling penting dalam bab sabah ini ialah Apabila musibah itu baru menimpa. Ini apabila dia maru, baru memukul kita. Ditimpa, menimpa atas kita atau memukul kita. Tak tahulah, tuan-tuan boleh fikirkan. Apa agaknya terjemahan yang yang tep, yang paling sesuai di sini. Tapi sebelum tu, tuan-tuan kena fahamlah maksudnya. Jadi, itu yang kita sebut tadi. Yeah. Yani, Sabah itu ialah apabila ben, kejadian itu baru berlaku maka ketika itulah akan diperkirakan akan dilihat reaksi kita bagaimana sama ada kita bersabar atau sebaliknya. ya yeah. maka sesungguhnya sabar itu uh, adalah pada pukulan yang pertama ya yeah. atau kalau yeah. kalau tuan-tuan ada ada cadangan uh, cadangan uh, perkataan yang lain boleh, boleh kongsikan ya yeah. Abu Hanifah kata first strike uh, itu bahasa bahasa Inggerislah pula ya. Yeah. Apa apa bahasa Melayu ni apa? Ya. Yeah. Sesungguhnya sahabat itu adalah pada ya. Yeah, pukulan yang pertama hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Uh, dan dalam riwayat Muslim ada ada tambahan wanita itu menangisi anaknya. Yakni Ya dan Rasulullah SAW melewati ya, seorang wanita yang menangisi anaknya di perkuburan. Baik kemudian hadis 33. Wan wa Abi Hurairah radhiyallahu anha. An Rasulullah SAW bual. Yaqool Allah Taala. Ma abdi al mu'min. Gundi jaza' jika babut, safiyyah safiyyahu, dari ahli dunia, lalu hitabahu, ke jannah. Ya? Rauh al Bukhari. Daripada Abu Hurairah, radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah subhanahu wa taala berfirman, "Jika ada balasan bagi hamba-Ku yang beriman." apabila saya mencabut nyawa kekasihnya daripada kalangan penduduk dunia kemudian dia mengharapkan pahalanya melayankan syurga tidak ada balasan ya baginya kecuali syurga ya hadis riwayat uh, Bukhari kemudian hadis 34 wa an aisyah radhiyallahu anha أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون وأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده رابرا محتسبا yang mengatakan, "Ia tahu bahawa dia tidak akan diserang kecuali Allah berfirman kepadanya, 'Jika dia tidak memiliki seperti Ajar Shihab, maka dia akan menjadi seperti Ajar Shihab.'" (Riwayat Bukhari). Nabi bersabda, Rasulullah SAW berbicara tentang Ta'awun. Baginda menjawab bahawa ia adalah." Sebuah azab yang dikirim oleh Allah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Maka Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Maafkan. Tidak ada seorang hamba yang tinggal di tempat uh, atau di negeri ya. Tidak ada seorang hamba yang tinggal uh, di negeri Ta'un, kemudian dia, uh, dia tinggal di negeri Ta'un, kemudian dia tetap tinggal di negerinya dengan sabar dan mengharapkan pahala serta mengetahui bahawa tidak akan ada yang menipanya melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuknya kecuali baginya adalah seperti pahala orang yang syahid atau orang yang mati syahid hadis riwayat bukhari kita ambil satu lagi hadis hadis 35 wa an anas radhiyallahu anhu qala samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ya'qun, inna Allah Azza wa Jalla qal, idha ibtalaytu abadi bihabibataihi fasabar, fawa'adthuhu minhuma al-jannah. Atau mungkin hadis ni kita tangguh dululah. Baik, kita perhatikan hadis yang pertama yang kita baca. Uh, tadi hadis yang ke-32. Uh, Baik, kita Ya, tuan -tuan. Hadis 32 Baik, uh, dalam hadis 32 yang kita baca tadi Menceritakan kepada kita satu peristiwa Di mana Nabi SAW melewati Seorang wanita yang sedang menangis Dan orang Muslim mengat, uh, mengatakan bahawa wanita itu Menangisi uh, anaknya Anaknya yang telah meninggal dunia. Dia menangis di tepi sebuah kubur. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ini dua perkataan. Nabi kata, ringkas, ringkas teguran Nabi SAW. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Ternyata bahawa wanita itu apabila dia mendengar, Zahirnya ya, Nabi melewat. Melewati di belakangnya. Ia zahirnya macam tu. Dia tak perasan. Jadi dia dengar ada suara dari belakang. Maka, mendengar ada orang menegur dari belakang macam tu. Dia kata, Pergilah kau daripada aku kerana kau tidak ditimpa seperti musibahku. Yang kau, kau tak tahu apa yang aku sedang lalui. Kata, wanita tersebut. Dan, Nabi terus pergi uh, Meninggalkannya, kembali ke rumahnya. Sedangkan sahabat yang ada waktu itu, ada di situ waktu itu menegur wanita itu mengatakan bahawa e yang menegur engkau tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka e menyedari hal tersebut, wanita itu bergegas pergi e ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mendapati tidak ada siapa yang mengawal. Uh, di situ, maka dia, dia, dia terus mendapatkan Nabi SAW, dan menjelaskan, memberi keuzuran, mengatakan bahawa dia, dia tak kenal, dia tak kenal suara tadi tu, bahawa dia adalah engkau, ya, yeah. mendengar kenyataan perwanita itu, Nabi SAW menjelaskan, innama sabaruk, عند الصدمه الاولى عند الصدمه الاولى الزونغونيه الصابه ايتو adalah pada pukulan yang pertama atau sesungguhnya sabar itu adalah pada ketika ia baru menimpa. Ni gram cetulah ya. Sesungguhnya sabar itu ialah saat musibah itu baru menimpa cantulah. Ya. Yeah. Baik. <tuh> Apa yang dapat kita simpulkan daripada hadis 32 uh, ini? Yang pertama ialah bahawa perbuatan atau sikap tidak sabar menyalahi taqwa. Ini itu sikap orang tidak bertakwa. Kenapa? Kerana Nabi menegur wanita itu dengan berkata bertakwalah engkau kepada Allah. Kenapa? Kerana wanita itu sedang menangis di, tip, di tepi kubu. Zahirnya atau logiknya, kalau ada orang yang sedang menangis di, di, di tepi kubu uh, sebabnya apa? Kerana dia menangisi kematian uh, si, si pemilik atau si penghuni kubu tersebut, ya? Yeah? Jadi perbuatan ya perbuatan tak sabar atau perbuatan menangis dengan sedemikian rupa kerana kematian uh, suatu kematian itu menyalahi uh, sabar dan perbuatan tidak sabar bertentangan dengan ertinya taqwa apa itu taqwa taqwa yakni Melaksanakan suruhan dan menjauhi larangan, atau takwa ialah mengambil perlindungan daripada kemurkaan Allah subhanahu wa taala dari perkataan istiqam berlindung, lindung daripada azab Allah. Bagaimana kita berlindung daripada azab Allah dengan melaksanakan suruhan dan menjauhi larangan. Kemudian bila disebut tentang sabar, apa yang dimaksudkan dengan sabar yang yang mana orangnya diberikan ganjaran pahala? Ialah ketika mana musibah itu baru menimpa. Ketika musibah itu baru menimpa atas seseorang itu. Maka ketika itulah akan diperkirakan bagaimana reaksi seseorang itu. Sama ada dia bersabar atau tidak. Maka kalau dia menahan dirinya, kadang itu maksud sabar, sabar maknanya apa? Menahan diri. Menahan diri daripada segala apa perbuatan yang menyalahi arti sabar. Sama ada dengan perkataan uh, mencemuh, mencis, atau lagi memaki hamun, menyumbuk nyebut perkataan-perkataan yang menampakkan kita tak sabar. Kenapalah ini berlaku? Kena, peneri tak patut berlaku ke aku. Kenapa? Apalah nasib aku? Apalah hal nak jadi? Ini perkataan-perkataan macam ni. Sama ada dengan perkataan, demikian datang dalam hati. Hati kita merasa tak senang dengan apa yang berlaku. Pun. Itu pun diertikan sebagai menyalahi erti sabar. Demikian juga dengan perbuatan. Seperti kalau kita menepuk-nepuk, memukul-mukul badan kita atau, ya, membaling, kalau, kalau kat rumah mungkin ada baling ha, pinggang mangkuk. Atau perbuatan menangis. Seperti dalam, dalam uh, hadis ini. Ya. Yeah. Maka itu semua perbuatan yang menyalahi erti, aa, uh, Uh, saba yeah. Jadi andai kata kalau seorang itu apabila baru ditimpa satu musibah maka dia terpakai dia terlolong dia terjerit-jerit atau dia mencis dia mencis kali ini itu ini saya kira paling minimumlah bila ya bila bila, bila satu benda itu berlaku je dia kata cis mencis tu bunyi bunyi cicak dalam mulut tu ya yeah. sama mm -hmm. jadi saya ingat tuan-tuan boleh fahamlah ya yeah, perbuatan mencis ya yeah. itu boleh dilihat ya yeah, sebagai reaksi yang menyalahi erti sabar sabar maknanya menahan diri jangan berkata apa-apa jadi kalau bila kejadian tu berlaku dia dia apa dia dia me, me, apa dia terpekit, me, meraung, dia memaki hamun, dia me, menyebut, mengeluh, ya, dan sebagainya. Tapi selepas beberapa ketika dia dah menyedari nasib dia dan sebagainya. Maka waktu itu baru dia nak tenang, baru tu dia nak diam. Pada saat itu. Dia dikira sudah terlepas Saat itu dia dikira sudah terlepas Terlepas waktu Yang dituntut atasnya supaya bersabar Kenapa? Kerana sabda Nabi Dalam hadis tadi Sesungguhnya Sabar itu adalah pada Ukulan pertama Bukan selepas itu Bukan lima minit selepas kejadian Bukan 24 jam Selepas kau dah maki hamun. Selepas kau dah mencis. Dan sebagainya. Ya. Baik. Demikian juga daripada hadis ini dapat kita lihat. Ya sikap tawadur. Ya sikap tawadur Nabi SAW. Bagaimana Nabi bersikap merendah diri. Sekalipun wanita itu. Seperti menghalau Nabi. Dia kata, pergi langkah daripada aku. Apa maksudnya? Saya saya kira itu itu menghalau lah tu, ya pergi langkah daripada aku, karena kamu tidak ditimpa seperti musibah aku. Tapi bila nabi cakap bila perempuan tu cakap macam tu kata nabi, ternyata uh, nabi uh, tidak membalas. Nabi tak kata eh awas kau, kau tahu tak siapa aku, ya mungkin ada ada yang kalau sebelum ni ada yang duk sibuk kata. Ya, engkau MB ke aku MB itu itu ada satu kejadian kat Malaysia nilah ya Nabi tak kata macam tu Nabi tak kata engkau tahu tak aku ni nabi kau tak kau tahu perkataan macam kau ni boleh ya boleh dikira menderhak boleh jatuh kufur Nabi tak kata macam tu ya Kenapa? Kenapa Nabi memahami yani memberi ruang Uh, ma -ma -ma memahami keadaan situasi wanita tersebut memiliki keuzuran atau berbaik sangka bahawa wanita itu sedang dalam keadaan uh, tertekan dalam keadaan tak sedar dan sebagainya demikian juga dapat kita lihat dalam hadis ini bagaimana Nabi SAW melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi mungkar. Nabi teguh wanita tersebut walaupun dia sedang menangis walaupun dia dalam keadaan Uh, ...beremosi. Bila orang, ada orang menangis tu maknanya dia emosi lah itu. Ini ya, lagi-lagi kalau perempuan. Tapi itu semua tidak menghalang Nabi... ...sallallahu alaihi Wasallam daripada menegur wanita tersebut. Demikian juga kalau kita lihat... ...daripada hadis ni, ...dapat kita simpulkan bahawa... ...seseorang itu tidak akan diberi pahala... Atas musibah yang menimpa atasnya. Perhatikan. Kita tidak akan diberi pahala atas musibah yang menimpa kita. Sepertimana kita tidak diberi pahala dengan rizki yang, yang datang kepada kita. Demikian juga kita tidak diberi pahala atas musibah yang menimpa atas kita. Sebaliknya. Kita diberi Pahala jika kita bersabar terhadap musibah tersebut seperti mana kalau kita bersyukur atas suatu rezeki kerana apa? kerana soal sama itu musibah itu itu rezeki itu bukan daripada hasil perbuatan kita sebaliknya itu semua daripada ketetapan ketentuan Allah SWT jadi itu bukan daripada usaha kita berbeza dengan sabar demikian juga dengan syukur maka itu daripada amal kita perbuatan kita maka itu ialah itulah yang diperkirakan dan itulah yang diberi ganjaran jadi jangan dipersoalkan sebanyak mana seseorang itu uh, diberi musibah jangan dipersoalkan jangan diperkirakan sejauh mana atau sebanyak mana seseorang itu ditimpa musibah kerana itu itu bukan tanda uh, kelebihan dia. Seperti mana kalau diberi rizki pun, itu bukan tanda kelebihan dia. Kemuliaan dia. Sebaliknya, apa yang diperkirakan ialah sejauh mana dia bersabar, seperti mana sejauh mana dia bersyukur. Demikian juga kita lihat dalam hadis ini bagaimana Nabi SAW bersikap lapang dada. Nabi berlapang dada, menerima alasan yang diberi oleh wanita itu. Wanita itu kata apa? Wanita itu memberi kukhuzuran, dia kata, aku tak kenal kau. Aku tak kenal suara kau tadi, aku tak tahu itu kau yang tegur. Yeah? Nabi tak kata, eh mana mungkin tak kenal, eh takkan tak kenal lah suara aku, eh kau ni macam-macam. Nabi tak tegur macam itu. Nabi, Nabi terima saja apa yang dia cakap. Ya. Yeah? Uh, dan uh, Nabi terus, orang kata yeah, dalam bahasa Inggeris uh, Nabi Nabi terus straight to the point. Nabi terus menjelaskan ya yeah, perkara yang na, yang perlu dijelaskan. Yaitu Nabi kata kat dia, Nabi yeah, mengingatkan wanita itu sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan yang pertama. Ya. Yeah? Demikian juga daripada hadis ni dapat kita ambil faedah bahawa barang siapa yang ditegu atau diberi nasihat, maka wajarlah atasnya untuk menerima teguran dan nasihat tersebut. Tunduk kepada kebenaran walaupun kita tak kenal siapa yang tegur itu. Sebab kita lihat dalam dalam peristiwa ni wanita itu memberi ke, memberi alasan sesungguhnya aku tak kenal engkau. Sesungguhnya bila kau tegur aku tadi, aku tak kenal, aku tak tahu bahawa itu engkau. Sedangkan boleh kita kata di sini bahawa, Kenyataan Nabi apabila Nabi tegur wanita itu. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Nasihat ini sepatutnya diterima. Diterima sahaja oleh wanita itu. Tak timbul isu sama ada dikenal atau tidak. Sebab itu adalah kebenaran. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ini benar. Ini adalah perkataan yang benar. Tak terkala seseorang itu ditimpa musibah. Saya nak tanya di sini, tuan-tuan. Ya, sebab kadang saya ingat benda ni selalu sangat berlaku. Apabila ada suatu musibah. Apabila ada suatu musibah yang menimpa. Ada tak situasi di mana musibah itu dikira terlalu besar. Musibah itu dikira sebagai terlalu berat. Sehingga di, diberi keuzuran atas seseorang itu untuk dia tidak bersabar. Ada ruang bagi orang tersebut untuk dia mengeluh dan merintih dan tak bers, dan tidak bersabar. Ada atau tidak jenis musibah yang macam tu yang kita tak perlu nak sabar. Saya kira kita semua setuju mengatakan bahawa. Tidak ada sama sekali Musibah Yang berbentuk sedemikian Yang mana kita sebagai seorang Muslim Tak perlu bersabar Dalam situasi keadaan tersebut Kerana musibah itu dikira terlalu berat Terlalu besar Dan Dimaafkan untuk kita tak bersabar Dibolehkan atas kita untuk mengeluh dan sebagainya Saya kira kita semua setuju, Ya, Justru Kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita itu bertakwalah engkau kepada Allah, makni janganlah buat macam ni. Jangan pergi menangis-nangis dekat tepi kubur. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Perlu diterima oleh setiap seorang. Perlu diterima oleh setiap setiap setiap orang uh, yang berada dalam uh, dalam musibah. Tak kira apa juga musibah yang menimpa, teguran supaya bersabar atau teguran supaya bertakwa dan bersabar haruslah diterima dengan lapang dada dan penuh keterbukaan kerana itulah perkataan yang benar. Dan seorang Muslim itu dia sentiasa bersama dengan kebenaran. Seorang Muslim itu tidak akan sekali-kali menolak kebenaran itu atas apa alasan sekalipun. Atas faktor dia sedang ditimpa musibah yang besar. Atas faktor dia dalam keadaan sangat sedih. Atas faktor dia dalam keadaan tertekan dan sebagainya. Tidak ada alasan apa pun. Bagi seorang Muslim untuk menolak suatu uh, suatu kebenaran atau suatu nasihat itu. Begitu juga daripada hadis ni, dapat kita ambil faedah. Anjuran supaya kita bersabar. Ketika menyampaikan nasihat. Subhanallah. Bila dalam, dalam proses kita menegur dan menasihat-nasihat, orang yang ditegur perlu bersabar, seperti mana orang yang menegur pun perlu sabar. Ini dalam dalam hadis tadi lihat bagaimana Nabi bersabar. Nabi tegur wanita tersebut bertakwalah kau kepada Allah dan bersabarlah. Tapi lihat apa jawapan wanita itu? Pergilah engkau. Kau tak kau tak tahu apa musibah yang menipu aku. Nabi sabar. Ya? Ini yang Allah sebut dalam dalam surah Al-Asr. Walasr, ina insan fi khusr, illa ladin amanu wa aminu salihat, watwasabil hak, watwasabil sabr. Dari masa semua manusia dan kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal salih ya, di samping berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan-pesan dengan kebenaran, ya, iaitu berdakwah, teguh meneguh, nasihat menasihat. Dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Bersabar dalam melaksanakan uh, tanggungjawab, dakwah, nasihat, tegur-menegur itu. Yeah. Ada perbahasan dalam kalangan para ulama' yeah, berdasarkan hadis ni. Kesimpulan sebahagian ulama' yang mengatakan bahawa hadis ni menjadi dalil... Tentang harusnya perempuan menziarahi kubur kerana Nabi melihat wanita tersebut menziarahi uh, sedang menangis di sebelah uh, kubur anaknya. Tapi Nabi sekadar menegur kata bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Dan Nabi tak cakap pun wanita tak boleh ziarah kubur dan sebagainya seperti mana ada sebahagian yang berpendapat begitu ada pandangan yang kata wanita haram ziarah kubur, ada tetapi pandangan yang rajih pandangan yang kuat seperti mana yang disokong dalam hadis ni mengharuskan wanita menziarahi kubur mungkin ada yang kata oh Nabi tak teguh, Nabi tak larang wanita tersebut daripada menziarahi kubur kerana dia dalam keadaan sedih ini Nabi meraihkan Takkan kena nak, nak nak nak tegur macam-macam. Ya dahlah Nabi tegur dia nangis. Kita oh, Nabi Nabi berpada dalam menasihat. Alasan macam ni, kalau benarlah demikian, pastinya Nabi akan menegurnya apabila dia pergi ke rumah Nabi. Dan Nabi tak tegur pun, Nabi tak kata pun selepas tu jangan ziarah kubur. Sebab wanita tak boleh ziarah kubur. Nabi tak kata pun macam tu. Sama ada ketika dia menegurnya di di kubur ataupun ketika wanita itu pergi ke rumahnya yeah? dan ada kaedah yang ditetapkan oleh para ulama ialah laa yajuz ta'khir al an waqti al tidak boleh ya yeah? uh, bagi nabi SAW untuk melambatkan untuk melewatkan suatu penjelasan ketika mana penjelasan itu diperlukan kalau sesuatu itu perlu diberi penjelasan sesuatu itu perlu ditegur pastinya telah dijelaskan dan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana itu antara tanggungjawab baginda sallallahu ya? alaihi wasallam. Ada pun pandangan yang mengatakan bahawa adanya hadis yang mengatakan la anallahu ya ziarah al-qubur. Allah melaknat wanita wanita yang menziarahi kubur. Ada perbahasan tentang sejauh mana sebabnya lafaz ini dan yang sebetulnya ialah lafaz yang betul dalam dalam bab ini ialah la anallahu zawarat al Allah melaknat wanita yang banyak menziarahi kubur. Bukan wanita yang menziarahi kubur, tak, wanita yang banyak menziarahi kubur itu yang dilarang itulah lafaz hadis yang sahih bukan lafaz yang kata Allah melaknat wanita yang menziarahi kubu lafaz ini lemah bahkan bukan saja lafaznya lemah malah bertentangan dengan hadis-hadis yang lain seperti hadis 32 yang sedang kita baca yang zahirnya membawa yang zahirnya menunjukkan bahawa wanita diharuskan untuk menziarahi uh, kubur di samping hadis ini kita ada hadis-hadis lain yang juga membawa kesimpulan yang sama di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ini kuntu nahaitukum an ziyarati qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukum akhirah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sebelum ini aku melarang kamu daripada menziarahinya maka ziarahilah ia kerana sesungguhnya ia mengingatkan kamu akan hari akhirat Nabi mengatakan maka ziarahilah ia dan perkataan ini umum ditujukan kepada lelaki seperti mana juga ditujukan kepada wanita satu yang kedua faedah daripada ziarah kubur kata Nabi sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kamu akan hari akhirat dan keperluan untuk ingat kepada akhirat keperluan untuk ingat kepada kematian diperlukan oleh kaum lelaki seperti mana juga diperlukan oleh kaum wanita tanpa ada sebarang perbezaan lelaki perlu ingat mati perempuan pun kena ingat mati lelaki kena ingat akhirat wanita pun kena ingat akhirat Maka bagaimana pula nak ditegah wanita daripada menziarahi kubur sedangkan ya, mereka perlu kepada uh, faedah yang diharapkan daripada menziarahi kubur uh, itu iaitu untuk niatkan mereka akan hari kematian. Ya. Dan kita ada juga hadis yang lain di mana Nabi SAW ditanya oleh Aisyah Uh, tentang doa yang perlu dibaca apabila apabila ziarah kubur dan nabi mengajar Aisyah doa ziarah kubur yani siapa-siapa saja ni akan harusnya uh, wanita menziarahi kubur ya yeah? demikian juga ada asar bahawa Aisyah benar-benar telah menziarahi kubur uh, adik lelakinya Abdul Rahman ya yeah? uh, dan ketika ditanya wahai Aisyah bukankah Rasulullah melarang wanita ziarah kubur Aisyah menolak pandangan tersebut mengatakan bahawa bahkan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharuskannya jadi ini semua dalil-dalil yang, yang yang apa yang cukup banyak menjelaskan bahawa pendapat yang yang rajih yang kuat dalam bab hukum wanita ziarah kubur ialah Pandangan yang yang mengharuskan bagi wanita menziarahi kubur hanya sahaja perlu diingatkan bahawa jangan sampai di, dikerapkan, jangan jangan sampai dilakukan secara kerap. Jangan kerap pergi ziarah kubur. Ya. Kerana kita sedia maklum beza antara lelaki dan perempuan di mana lelaki mereka lebih lebih kuat ya, dari segi ketahanan emosi mereka berbanding wanita. Wanita mereka lebih lebih mudah Terbau-bau dengan emosi, ya. Uh, maka dikhawatiri kalau dia banyak pergi ziarah kubur, maka akan menimbulkan rasa sedihnya, ya. Uh, dan lalu, lalu membawakannya menangis, meratap. Sedangkan ini semua adalah haram, ditegah oleh syariat, kerana dia bertentangan dengan uh, keutamaan sabah, ya, atau kewajipan sabah. Baik, kita perhatikan hadis 33, tuan-tuan dan wanita kata Nabi. Allahulakbar Allah berfirman tidak ada balasan bagi hamba-Ku yang beriman yang Aku mencabut nyawa kekasihnya daripada kalangan penduduk dunia kemudian dia mengharapkan pahalanya melainkan syurga Apa yang dapat kita simpulkan daripada hadis 33 ini Yang pertama tidak ada musibah yang menimpa atas manusia lebih besar daripada musibah kematian orang yang disayangi ini musibah yang terbesar ini musibah yang terbesar sekiranya seorang itu kehilangan orang yang dicintai ini ini ini kita kena kita kena faham dan kita kena akui dan kita kena jelaslah ya musibah yang paling besar yang boleh menimpa atas seorang itu ialah tatkala dia kehilangan orang yang tersayang kehilangan suami, kehilangan isteri, kehilangan anak, kehilangan ibu bapa, orang yang tersayang ya daripada hadis 33 ini juga boleh kita ambil faedah bahawa orang kafir sebanyak mana pun amalan mereka sebanyak mana pun dia kita kata dia bersabar kalau dia menahan diri apabila dia ditimpung sibah maka itu semua tidak diperkirakan sama sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kafih tidak akan diperkirakan bagi mereka apa juga perbuatan baik yang mereka lakukan Kenapa? Kerana tidak ada iman. Kerana, kerana mereka lakukan hal-hal yang baik tersebut seperti bersabar. Kita tengok orang Islam bersabar, orang kafir pun bersabar juga. Kerana sabar maknanya menahan diri. Ini andai kata dia dia ke ke, ke apa? kehilangan orang yang tersayang, kemudian dia dia menahan diri. Itu maknanya sabar. Tetapi di sini kita kena jelas bahawa kesabaran itu tidak tidak memberi apa ganjaran pahala pun kepada dia. Kenapa? Kerana dia melakukannya. Ya, tanpa iman. Sedangkan dalam hadis. Yang uh, ke-33 ini. Nabi SAW kata. Nabi SAW kata. Tidak ada balasan bagi hamba ku yang beriman. Yang aku cabut. Nyawa kasihnya. Kemudian dia mengharapkan pahala tuan-tuan. Orang yang sabar itu mengharapkan pahala Saya kira Di sini mungkin ada macam Ada sedikit perincian dalam bab sabar ini Sabar maknanya menahan diri Dan kita dah kata tadi orang kafir pun sabar Dia menahan diri Tinggal lagi Orang kafir Bila dia sabar Dia sabar untuk apa? Kalau sekadar untuk dia, kerana sifat dia memang sifatnya penyabar, maka itu tetap itu tetap kita kata sabar. Tetapi itu berbeza sama sekali dengan sabar orang yang beriman. Kenapa? Kerana orang yang beriman, dia bukan sahaja bersabar, tetapi dia juga dalam masa yang sama mengharapkan pahala. Dia menahan dirinya apabila ditimpa musibah dan dia mengharapkan pahala daripada musibah yang menimpa atasnya itu maka di sini Allah kata ya tidak ada balasan bagi uh, manusia yang kehilangan orang yang tersayang kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala daripada musibah tersebut melainkan Allah ya Uh, menyediakan syurga baginya Ini menjelaskan kepada kita Tentang betapa besarnya Pahala Sabah itu Dan bahawa sebenarnya Allah memberikan ganjaran uh, Sabah itu Ganjaran bagi orang yang bersabah Tanpa Diperkirakan yani Tanpa ditetapkan berapa banyak Balasan Atau berapa banyak pahala bagi orang yang sabah So, sabar ni adalah satu yang subjektif. Sabar ni adalah satu yang yang yang kompleks. Uh, sabar dalam hati, sabar dalam uh, pada pada lisan, sabar pada anggota. Maka terheran kenapa pahala sabar itu sangat besar dan diberi ganjaran tanpa tanpa tanpa di, tanpa sebarang penetapan. Ya. Yeah? Dan diberikan ganjaran syurga. Ya yeah? seperti dalam hadis 33 ini bagi orang yang sabar dan mengharapkan pahala apabila kehilangan orang yang tersayang. Kemudian kita lihat dal hadis 34, tuntut anak-anak perempuan. Aisyah, eh dal hadis 34, afwan. Dal hadis 34 ini Aisyah ditanya oleh Rasulullah, eh ditafkan. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun ya Ini yani, taun ni macam mana maka nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan عفوا <coughs> nabi menjelaskan bahawa taun adalah azab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu taala ke atas orang yang dikehendaki dan Allah menjadikannya rahmat bagi kaum mukminin. Tidak ada manusia yang tetap tinggal di tempat uh, turunnya taun itu, tersebarnya taun itu dan dia bersabar dan mengharapkan pahala. Disamping meyakini bahawa tidak ada apa yang akan menimpanya kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kata Nabi, tidak ada baginya kecuali pahala orang yang mati syahid. Yani andai kata kalau dia mati, kalau dia benar-benar mati kerana taun uh, yang yang yang apa? yang tersebar itu. Taun ni eh, digunakan perkataan taun dalam hadis. Saya ingat dalam bahasa Melayu kita pun kita gunakan uh, perkataan taun. Wallahu alam. Ya, ya, dikatakan ta'un ini ialah Penyakit kolera, Penyakit kolera uh, Di mana simptomnya ialah Orang yang kena ta'un ini Dia akan muntah-muntah Dia akan muntah-muntah dan banyak buang air Sehingga akhirnya Hilang segala apa Hilang segala Apa nama uh, Segala uh, air dalam badan tu keluar. Ya akhirnya dia, dia jadi kurus-kurus-kurus dan dia dan dia mati. Dia oh ni adalah satu penyakit yang yang cepat berjangkit dan andai kata menimpa andai kata dia menimpa di sebuah tempat dia akan berjangkit dengan cepat dan akan mengakibatkan kematian yang banyak. Ya. Mengakibatkan banyak kematian itu itu penyakit ta'un jadi dalam hadis ni, hadis 34 ni Nabi SAW menjelaskan bahawa ta'un ini adalah sejenis azab sejenis azab yang mana Allah pernah turunkan ke atas umat-umat yang terdahulu dan menghapuskan mereka uh, dengan penyakit ta'un ini ya yeah. adanya umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu taala dengan taun. Jadi nak dan menjelaskan betapa betapa apa? betapa dahsyatnya penyakit taun. Dia mengakibatkan dia dia dia merebak dengan cepat. Kalau satu keluarga tu ada 10 orang, 10 10 kena ya. Semua kena penyakit taun dan Sebahagian besar daripada mereka yang kena taun itu akan akan mati. Ya. Yeah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa sekali pun taun itu adalah satu bentuk azab yang Allah turunkan tetapi ia adalah rahmat. Taun adalah satu bentuk rahmat ke atas orang yang beriman. Ya. Yeah? Ketika mana Ta'un itu adalah azab atau sebahagian manusia, ia adalah rahmat bagi orang yang beriman. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa Ta'un dikatakan rahmat bagi orang yang beriman? Sedangkan kita dah maklum bahawa Ta'un ini dahsyat. Dia punya, dia punya simptom dia. Dan kesan dia besar. Tapi, Nabi SAW... Menyifatkan tahun itu sebagai satu rahmat Kenapa? Kerana sikap orang yang beriman Apabila ditimpa musibah Tak kira apa juga bentuk musibah Termasuklah Apabila ditimpa suatu penyakit Walaupun sedasyat-dasyat penyakit seperti Ta'un Orang yang beriman itu dia sabar Dia sabar Dia sabar Apabila ditimpa musibah dia mengharungi musibah itu dengan penuh ketabahan dan kecekalan. Mengharapkan pahala daripadanya. Mengharapkan pahala daripada uh, rasa resah-gelisahnya. Tentulah kita, orang, orang orang Muslim itu dia manusia. Dia manusia seperti manusia lain. Dan dia ada perasaan. Kita orang Islam kan tak ada perasaan. Semestinya uh, dia ada rasa resah gelisah. Semestinya dia akan rasa sedih. Sedikit sebanyak. Dia akan rasa uh, kusut. Rasa buntu dengan musibah yang menimpa. Dia rasa terganggu dengan suatu ujian yang menimpa. Apatah lagi kalau ta'un. Tetapi dia mengharungi Semuanya itu dengan ketabahan dan kecekalan. Dia mengharungi semua itu dengan kesabaran. Yaitu apa? Menahan dirinya daripada mengungkapkan atau menzahirkan apa juga perkataan atau perbuatan yang menyalahi erti sabar itu. Justru, kesudahannya, kesudahan daripada satu musibah ata kesudahan daripada penyakit taun yang menimpa atas seorang muslim itu dia menjana begitu banyak pahala maka bukankah itu satu yang baik bukankah itu satu rahmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana kalau tidak ditimpakan penyakit taun itu niscaya mukmin itu niscaya muslim itu tidak akan mendapat ganjaran yang semekal rupa ini kita kata hikmah di sebalik Mengapa Allah turunkan ujian dan musibah Bagi membezakan antara mereka yang beriman Dan mereka yang kufur Antara mereka yang sabar Dengan mereka yang uh, uh, tidak sabar Antara mereka yang mengeluh uh, Merintih uh, Terpekek Terjerit dan terlolong ya, Dengan suatu musibah yang menimpa Demikian juga daripada hadis 34 ini penjelasan kepada kita bahawa uh, kedudukan mati syahid itu bukan khas bagi mereka yang mati di medan perang, walaupun itu maksud asalnya, asalnya orang yang mati syahid ialah orang yang mati di medan perang, mati di medan perang kerana menegakkan kalimah Allah itu orang mati syahid, ya, yeah? tetapi Hadis ini antara yang lain menjelaskan kepada kita bahawa ada juga, ya, hukum mati syahid bagi orang yang mati selain di medan perang, ya. Bahkan ada banyak lagi kategori-kategori antaranya ialah mereka yang mati kerana ta'un, ya, dalam keadaan mengharapkan pahala daripada kesabaran, ya, Jadi Nabi kata dia dia sabar mengharapkan pahala. Dan meyakini bahawa segala apa yang menimpa adalah ketentuan Allah. Tidak ada pahala baginya kecuali pahala orang seperti orang yang mati syahid. Yeah? Jadi barang siapa yang mati kerana ta'un. Mati kerana uh, penyakit dalam perut seperti dalam hadis. Yeah? Mati kerana lemas. Atau Wanita. Yang mati kerana uh, melahirkan anak, ya, yeah, akibat banyak darah keluar sampai mati, ya. Yeah. Maka mereka ini semua dikategorikan sebagai orang yang mati syahid, ya. Yeah. Uh, diberi ganjaran orang yang mati syahid hanya sahaja dari segi tata cara pengurusan mereka, uh, pengurusan jenazah mereka berbeza. Antara mereka yang mati di medan perang, di mana itu dikategorikan sebagai orang yang mati syahid dunia akhirat, manakala mereka yang mati kerana taun, mati kerana penyakit dalam perut, mati kerana uh, atau uh, mati kerana lemas atau mati kerana runtuhan atau wanita yang mati kerana uh, melahirkan anak mereka ini dikategorikan sebagai orang yang mati syahid akhirat Biasa ialah orang yang mati di medan perang mati mati syahid dunia akhirat jenazah mereka tidak dimandikan dan tidak wajib untuk disalatkan manakala mereka, selain daripada mereka yang mati di medan perang orang yang mati syahid akhirat jenazah mereka diurus seperti jenazah yang lain tetapi ya, keadaan mereka di akhirat di eh, mereka mendapat seperti mana balasan yang yang di, di, diperoleh oleh mereka yang mati Syahid di medan perang ya? Demikian juga daripada hadis ini dah Satu penjelasan ya, Nabi memberi penjelasan Secara tak langsung Bahawa barang siapa Berada di sebuah tempat Yang Yang yang keluar, Yang ada penyakit berjangkit Maka hendaklah dia Jangan keluar dari tempat tersebut Ya, atau dengan kata lain hendaklah dia mengkuarantinkan dirinya di tempat tersebut jangan keluar dari negeri tersebut ya. kata Nabi dalam hadis ni tidak ada seorang hamba yang tinggal di satu negeri tahun kemudian dia tetap tinggal di negerinya dia tetap tinggal di negerinya dengan sabar dan mengharapkan balik dia tetap tinggal sebab apa? supaya jangan dia sampai menyebabkan penyakit tahun itu terus tersebar di tempat yang lain. Dan ini yang dikatakan ya istilah kuarantin yang yang banyak digunakan pada hari ini ternyata bahawa dia ada asal usulnya dalam dalam hadis. Ya istilah kuarantin ini bukanlah sesuatu yang yang dibawakan diketengahkan oleh orang kafir barat bahkan ia telah diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cumanya dah saya kira tonton uh, siapa yang um, siapa yang uh, siapa yang tahulah ada perbahasan baru-baru ni tentang sama ada ya, virus COVID-19 ni orang yang mati kerana virus COVID-19 ni adakah dia mati syahid adakah mereka yang mati akibat uh, virus COVID-19 dikira mati syahid dan saya kira Uh, apa yang disimpulkan oleh para ulama ialah uh, tidak, ya yeah? uh, tidak. Mereka mereka menyimpulkan bahawa uh, virus COVID-19 ni tidaklah seperti uh, ta'un dan saya kira kita boleh faham, ya yeah, kenapa ulama pada hari ini menyimpulkan sedemikian, ya yeah? memandangkan bahawa adanya jurang perbezaan antara uh, ta'un, penyakit ta'un dengan Uh, virus covid-19 ni dari sudut kesan dia ya, dari sudut kesan di mana tahun ini kesan dia sangat dahsyat ya kesannya dahsyat dan dia dia mengakibatkan kematian yang sangat luar biasa dan kita maklum bahawa dalam dalam apa uh, covid-19 ni pandemik eh, pandemik covid-19 ni ada ada ada kematian ya tetapi kita kena akui bahawa Kematian dia sama sekali tidak sedahsyat uh, uh, tahun. Ya penyakit tahun. Kalau penyakit tahun seperti mana? Kalau kita baca dalam ya, uh, se sejarah uh, Islam, berlaku pada zaman Umar Al Khattab. Ya, uh, berlaku pada zaman awal Islam dahulu. Jumlahnya ramai. Ya, kalau seorang tu, kalau dia satu keluarga tu, hampir sahaja satu keluarga tu. Semua mati kerana taun. Kalau satu negeri tu ribuan mati di itu satu negeri. Belum satu negara. Satu negeri, beribu orang mati dalam masa yang singkat. Nah itu dia, dalam masa yang singkat. Jadi kalau kita buat perbandingan, ternyata kita kena faham penyakit taun ni dia, dia lah jauh lebih dahsyat, ya. Yeah? Jauh lebih dahsyat, ya. Yeah? <coughs> Baik, eh uh, ikhwah tuan-tuan dan -tuan puan saya ingat kita boleh berhenti ya di di situ dan insya-Allah eh uh, di, di kesempatan yang lain kita bertemu lagi, ya. Uh, kita akhir dengan tasbih kaffarah, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi وبركاته